Graziella, 9, 4 luglio, ore 15, dopo aver pranzato. Vedo se riesco a parlare da stessa, si sente? Prova, prova. Sì, non granché, eh, riparla. <coughs> prova, prova. Sì, così va bene. Devo parlare a voce alta, ok? Ora mi avvicino di più a te, aspetta. No, ma se vai, io Aspetta. chiuso, dai. Levo guarda, levo importa, io mi metto qui e avvicino questo. Non voglio farci scomodo. Se sei vecchietta o vecchietta sarai te. <ride> e le mie tue Boomer o Zoomer, che siano. Noi siamo X. Allora, eh, eravamo arrivati al 77. Sì, esatto. E voi eravate infatti. Io, loro erano proprio piccole, comunque ora non importa noi cosa eravamo, <ride> importa cos'eri te. Eh, il 77 inizia eh, politicamente in maniera molto marcata perché insomma, si definisce questo movimento, c'è l'AMA, eh, poi c'è l'omicidio di Francesco Lorusso a Bologna, eh, poi c'è l'omicidio di Giorgiana Masi, Cossiga. Cioè, i, i carri armati all'università eccetera per me da Padova la cosa che ci sturbò tantissimo furono i carri armati a Bologna cioè furono delle immagini scioccanti ci riportarono a Budapest del '56, a Praga cioè, i carri armati a Bologna furono proprio delle immagini che al di là capito? l'omicidio lo russo certo ma Intendo, sarei anche abituato che ogni tanto qualche compagno moriva e ci rimaneva sotto le pallottole. Ma quei carri armati che occuparono Bologna, cioè per. cioè non dico per me, perché credo su questo eh, non era un fatto razionale, non era neanche un fatto di in che zona del movimento tu ti situavi. Per me la percezione fu che un sentire comune, che pa passava dalle BR a. A, a quelli più a lotta continua per tutto quello del mezzo cioè chi c'è ci come no? C'è lo scandalo rispetto a quei carri armati ci avevano mandato i carri armati cioè secondo me nel nostro immaginario non era ancora avvenuto per uno come i carri armati di Tiena Man. bisognava andare a quei carri armati Bisogna, cioè, i carri armati erano contro di noi per me, per me per noi la percezione è più chiara Cioè, eh, quindi quel inizio 77, perché non mi ricordo quando arrivarono, arrivavano armati a Bologna, preciso, ma quando era la primavera. L'omicidio russo fu il 7 marzo, mi sembra. Il 12. 12. Mm. Comunque, tutto accadde in marzo. Anche perché tra l'altro a Padova ci fu eh, quell'altra cosa contro Toni Negri di cui ora non ricordo le date perché mi si sono Aprile. Il processo, esatto. Oddio, ah, mi sa che sono le mie barrierine per il pride. Mettiamo pausa, Francesca. Sì, pausa un attimo, va. Ah. Era, eh, stiamo parlando del, come si dice, del teorema calocero per Padova. Sì, sì Padova era quello, sì, mi ricordo Alisa Dare, no, non mi ricordo quella io di nome. Invece e che era... successe a Padova intorno a questo? Cosa era il teorema calocero si capì poco, mm -hmm. ma fu anche un momento di raggiungerci a Bologna quello che si capì è che era tutto connesso e improvvisamente rispetto a quella domanda che tu mi avevi fatto prima ma voi tra città e città sapevate, vi collegavate? no, c'eravamo un po' così, liberi battitori ognuno in nostra città fu la polizia che fece quest'unione del movimento che costruì un teorema, era un teorema che attraversò tutta l'Italia In qualche modo i cararmati di Bologna rappresentava i cararmati contro ogni università, quello rappresentò. Anche perché proprio Bologna non era, se, secondo me lo, lo dico ora, però forse avrei potuto dirlo anche allora, non è perché Bologna era la città comunista, è perché Bologna era la città universitaria per eccellenza. Te mandi i cararmati a Bologna perché li mandi contro tutti gli universitari d'Italia. La si percepì così eh, invece il teorema calogero era eh, secondo me leggermente diverso nel senso che era proprio specifico rispetto a Padova rispetto a quel contesto di cui parlavo prima che, che mi poteva piacere e non piacere papà papà che però era una tragiunione fra Da facoltà di scienze politiche che era al centro di quel teorema con toni negri e così via ma che comunque anche se non fu mai detto ma era collegato con quello che accadeva l'accusinato che invece era nel luogo. Sì, il teorema Rocio era contro autonomia? Sì, però era collegato cioè praticamente loro sapevano benissimo dove era il posizionamento e attaccarono autonomia perché non avevano la forza di misurarsi direttamente con, non con l'autonomia ma con le BR in quel momento. Le BR erano più forti di autonomia. E rispetto a Padova, dove io ero situata, io lo vedevo, dove io andai qualche volta, non io, andavo ogni tanto a Scienze Politiche, a sentire toni negri e così via, cioè, rispetto a, al posto che era l'equivalente che oggi sarebbe il mio centro sociale, che era la Fusinato, mi pareva acqua di rose quella dell'autonomia. Era un posizionamento eh, politicamente che in cui anche mi riconoscevo, l'ho detto prima, cioè tutto il concetto della precarietà, a me me l'hanno insegnati loro, dopodiché non mi piacevano loro. Mi piaceva di più i miei grezzi i miei greci della Cusinato dove l'autonomia era un po' di passaggio dove sicuramente lì dentro era la corrente di R che prevaleva ma che in qualche maniera era quella che a manca dava da mangiare cioè io se dovevo andare a messa gratis andavo alla Cusinato a, a scienze politiche sentire a toni negre andavo a fare la studentessa quindi mi riconoscevo Ma perché quindi. non ti piaceva? Non mi piaceva perché mi ricordavo molto molto molto anche su posizioni diverse i discorsi che avevo sentito a 15 anni quelle due volte che sono andata alla PCC quindi due volte andai alla PCC a 15 anni e due volte andai a scienze politiche a sentire toni negri a 20 cioè non, non era il mio cioè mi riconoscevo nell'analisi ma nel momento in cui ripercorrevo l'analisi, la ritrovavo nella mia vita eccetera ma non li sentivo compagni miei. Mm -hmm. Cioè non c'era quell'aspetto emotivo che paradossalmente mi avvicinava magari di più al sardo con cui mi cazzavo che pigliava a calci la, la borsa che era un coglione. Ma anche materiale forse transitivo, eh? no? Com'è? Anche l'aspetto materiale, nel senso che forse rappresentavano anche un po' un'altra classe sociale, un altro certo sociale. Sì, no? secondo me è quello. Mm. Cioè io convinta che per me. Eh, Cioè, mi sono mi son trovata alla fine diciamoci tutte tutta BR, a cui io non ho mai fatto parte con cui non ho mai avuto rapporti diretti ma alla fine io ce l'avevo chiaro che erano quelli che scendevano a Trento e venivano a Baldagno nel 69 che erano di là da venire perché quello era il che poi era sbagliato, ha preso fischi per fiaschi hanno fatto delle scelte politicamente scorrette ma io l'ho sempre riconosciuto lo riconosco tuttora era un contesto politico un contesto politico che ha perso una guerra perché una guerra era, in di conti mai dichiarata, eccetera l'hanno persa, brutalmente l'hanno persa ma era quel contesto che è stato il più vicino alla mia, alla mia adolescenza Curcio sarà venuto, se era già a Trento a Valdagno Toni Negri, non so dove fosse e sicuramente non è venuto a Valdagno Questo non è un merito, cioè è la mia storia molto banalmente. Cioè tu sei vicina a chi puoi pensare che conosca un po' chi sei, che parli un po' la tua lingua. Cioè, quindi io, non so, a livello di sentire, paradossalmente riconoscevo, pur essendo io non violenta, pur eh, odiando la violenza degli uni e degli altri, mi sentivo più vicina a quel contesto fusinato, con le, le, i brigatisti di passaggio nascosti dentro la fusinato, dopodiché forse non è il caso di scrivere queste cose perché non sono storie finite. No, certo. <ride> ma questa. lì. Ma e che è era, successo dopo? Eh. Tu sei a Bologna appunto. Che è successo poi? O ancora no? prima sono successe le cose a Padova. Cioè, che è successo ah, in eh. sì, sì, a Padova successero. No, secondo me non prima. Mi finì quella stagione come ho un po' raccontato a fine eh, anno, anno accademico 75, per, no, 76-77 direi già nel 77 perché, per, non vuole far casino con il. 77 marzo, cioè di mafia a cioè, Bologna esatto, eh. Carermatia a Bologna 77 a marzo Cioè, io ero sempre a Padova non era più l'epoca dell'occupazione di medicina, probabilmente non si so, occupò quell'anno, non, non me lo ricordo o spero di non far casino fra il 76 e il 77 che magari in contemporanea era un'occupazione a Padova, eh, potrebbe anche succedere che abbia fatto questo casino perché comunque quell'anno io mi ricordo come attiva il movimento probabilmente facevo sempre gli aborti quell'anno lì e, eh, mi ricordo, frequentavo la piazza quindi la sera ero fissa in piazza Capitaniato gli altri si facevano le canne io fumavo le sigarette tanto era uguale e mi ricordo questo episodio che il povero mio fratello era piccolo allora perché se era nel 76 lui è del 59 quindi aveva quanti anni? 17 17 anni e io già 22 eh, cavolo però Vabbè. lui era uscito dal seminario a quel punto lui era già uscito dal seminario stava all'unigo e quindi c'era il treno c'era il regionale lui ogni tanto veniva a Padova a trovarmi e mi ricordo una volta venne a trovarmi perché poi con mio fratello ho sempre avuto un rapporto eh, autonomo al di là della famiglia quindi noi ci vedevamo al di fuori della famiglia tipo eh, io quando era a Padova se lui era all'unigo magari fra settimana spendeva la sua mancina e eh, pigliava il treno e veniva a Padova a trovarmi. Io ricordo una sera si andò in piazza Capitaniato con lui, con tutti i miei amici, a un certo punto si esce da piazza Capitaniato, ma era un po' un brutto periodo, cioè i fasci giravano molto, eccetera, e quindi si doveva stare un po' sull'allarme perché chiaramente a piazza Capitaniato c'erano i compagni e Piazza Capitaniato era quello che dicevo prima dove c'era la facoltà di psicologia fra le altre cose che era quasi dirimpettaio rispetto all'altra parte del corso principale del BOT dove c'era la facoltà di legge di lettere e i fasci e io al tempo l'appartamento che avevo con Maria Grazia era in fondo a, alla via cioè, ovviamente bisognava un po' camminare oltre il prato della valle era un percorso che si faceva a piedi Quindi si viene via da Piazza Capitaniato, si esce nel corso principale, che era un po' la terra di nessuno, no? Cioè, dove uh, a destra c'erano i compagni, a sinistra c'erano i fasci e, e tu camminavi in maniera molto guardinga quando camminavi nella strada principale. Ed eravamo un gruppettino, sono stati 5-6. E io prima ero indietro che chiacchieravo con il mio fratello. Arrivarono, dissero che, che erano fasci, che li hanno riconosciuti perché li seguirono, no? probabilmente è vero questa macchina a corsa e eh, il loro divertimento era picchiare i compagni con, eh, riempivano d'acqua i sacchetti quindi il sacchetto della spesa è riempito d'acqua ma invece di lanciarlo contro lo tenevano no, così di pugno per pigliare i compagni che camminavano pigliavano, pigliavano per cui acceleravano magari 50 all'ora Arrivava eh. dietro il botto, eh. purtroppo ero l'ultima la più esterna, figliarono eh. Che però con la mia schiena, io mi ricordo ancora, no, non me ne era accorta cioè, eh, tipo volai via, sentii un botto, mi mancò com completamente il piatto, e caddi per terra, c'era pure il mio fratello, si spaventò tantissimo lui poverino, cominciò a urlare Gli altri compagni che erano con noi cominciarono a rincorrere la macchina di seguire fino a Prato della Valle perché avevano degli ostacoli cercando di fermarli, di picchiarli rischiarono di essere messi sotto anche loro però poi dissero che li aveva riconosciuti che erano i fasci della zona io non mi alzavo più cioè io ero completamente senza piatto e mi ricordo che chiamarono l'ambulanza e mi portarono ospedale dove rimasi tipo tre giorni addirittura quattro Ed era il 76, lo so perché. Mentre ero in ospedale, perché tra l'altro avevo preso questa botta molto brutta, ma anche battuto la testa. Quindi, poi un po' mi ripigliai, ma la una radiografia la schiena, non mi era successo nulla. Da volta che avevo preso in testa, però mi voleva fare un attacco. Perché sai quando uno piglia una botta in testa? Perché ero stata proprio lanciata avanti e non so se c'era una colonna, cazzo, era andata a sbattere con la testa prima di voltar via. Quindi,. Abbiamo anche questo, come si chiama, eh, commozione cerebrale, questa roba la chiamano così, però se non fanno l'attacco bisogna anche aspettare un po' per vedere se ci sono conseguenze. E quindi mi tendero lì, nel frattempo non era grave, mi ricordo, credo che non l'abbia neanche detto ai miei genitori, io tranquillizzai un po' mio fratello, che comunque era una persona serena, tranquilla, lui se ne tornò all'unigo e i suoi studi di agraria, io rimasi in ospedale ad aspettare i risultati di però tranquilla perché stavo bene Senti, e il terremoto ai friuli mentre io ero ah, in ospedale eh sì, eh il sì. problema è che siccome mi avevano tenuta in ospedale ma stavo bene e sta attacco ma arrivava eh, il policlinico era molto grande di Padova io in qualità di, di essere una mezza prichettona non possedevo un pigiama quindi il mio pigiama era una tuta con questa tuta non venivo riconosciuta come paziente per cui io uscivo cioè, dormivo là andavo in giro quando venne il terremoto in Friuli cioè che fu una scossa forte perché io ero fuori era venuta a Maria Grazia a trovarmi e stavamo andando al bar cioè io ero uscita dal policlinico e a un certo punto mi ricordo che ero sulla mia principale principale nel senso era una via di passaggio di macchine ma accanto al Policlinico saltarono tutte le luci e c'era un barge in fondo e si vede tutta la gente scappare fuori dal bar non si pensò a una bomba dei fascisti la prima cosa fu il pensiero la bomba dopodiché però non solo quello le macchine cominciarono a sbandare e ci girava tanto la testa e non si capì che cazzo era successo lì per lì. poi la gente cominciò a dire il terremoto Quindi io, la, la mia prima preoccupazione, non fu nel terremoto né altro, fu che io ero illegittimamente fuori dall'ospedale, che dovevo assolutissimamente tornare dentro all'ospedale a corsa e così feci. Quindi Maria Grazia andò a casa, io andai eh, in ospedale dove dovevo essere. Ma quando io arrivai nell'ospedale stavano sgombrando la mia stanza perché era caduto tutto il soffitto sul mio letto, tra l'altro mi stavano cercando. Ma infatti fatto in giro, quindi sono stati tanto contenti che in giro. <ride> certo. e ci hanno spostato di stanza, Dopodiché io rimasi lì perché si aspettava sempre il risultato della mia attacca. Figurati, dal fiori cominciarono ad arrivare gli elicotteri quella notte, perché la prima il gente istegale. che mm -hmm. trovavano, cioè parvano i posto più vicino, detto, qui policlinico aveva tanti posti letto, cominciarono ad arrivare gli elicotteri, a smontare gente che veniva da, dalle zone terremotate. Perché fu una cosa abbastanza scioccante, non solo: le scosse continuarono e io mi ero impressionata. Mentre ero sempre in questo ospedale, tipo la notte dopo, eh, a un certo punto diciamo, già, era già arrivata dalla gente, dal tiro lì, ci fu una scossa, ma questa scossa. Fu molto forte, io ero letto e ovviamente come al solito mi scattò il meccanismo quando io ero in ospedale, questa volta mica per motivi psichici, ma perché, aspe perché aspettavo sta roba, diventavo sempre molto protettiva nei confronti de de eh, della gente. E mi ricordo che avevo una compagna di letto vicina che era una donna più grande di me, ma aveva avuto una trentina d'anni, quindi giovane, che aveva molta paura e quindi quando c'è fu questa scossa Io sapevo che lei aveva paura e diceva, vai andiamo, e mi misi dietro di lei pensando che andava avanti. Noi per scendere, intanto l'ascensore non si poteva prendere, eravamo tipo al secondo e al terzo piano. Era un pezzo vecchio dell'ospedale, per, per questo era caduto eh, quel pezzo da, da, dal soffitto. Bisognava fare un giro di scale, però il corridoio andava avanti dove c'era un terrazzo, un terrazzino, che guardava sotto, una cortina interna, bisognava fare il giro scale e scendere le scale. Avevo questo davanti, mi ricordo quando si arrivò fuori dal corridoio, all'esterno, in questo terrazzo, tremava ancora tutto e ci fu un colore assurdo in cielo, era buio e divenne in cielo tutto rosso, con tutto che tremava, cioè una cosa impressionante. E, e mi ricordo che avevo questo davanti vedi ondeggiare, non so se ondeggiava di testa o se ondeggiava perché ondeggiava il per pavimento, e che si buttava giù per scappare prima. Cioè io vidi che andò verso la balaustra e, e cercò di, di, di eh, buttarsi di là. E mi ricordo che io ero dietro, la pigliai, la trascinai proprio via con un braccio, lei manco se ne accorse, lei era in era sotto shock. Era sotto shock, eh, si scese eccetera, poi venne fuori il giorno dopo, che nell'edificio è pronto, cioè ma che era lì, io non lo vedi, un uomo se era buttato dal terzo piano. Cioè se era buttato con lo stesso meccanismo, cioè aveva preso paura, cioè era uscito, era la parte vecchia e se buttato. No, come una tragedia quella del primo. Perché, fra l'altro, poi, il giorno dopo, dove io avevo visto, dove ero fuori, poi uscì il giorno dopo, cioè ripresi, tipo dopo tre giorni comunque mi dimisero, anche perché a quel punto ha fretta aveva bisogno certo. di un portinetto cioè sarà si aperto l'asfalto sì, cioè non... non era successo niente a Padova di, però era stato molto violento io rimasi tanto impressionata, sì. e mi ricordo che non potevo più andare in mensa perché mi è successo un paio di volte che eh, ero in mensa e anche se non era vero io sentivo il terremoto ed ero terrorizzata dall'idea della calca che poteva succedere e quindi partivo a corsa senza che ci fosse bisogno di quella gatta vuole entrare cioè, guarda... che le vedete? no, ce la fatta è aperto ah, beh. e quindi io non andai più in mensa perché eh, cioè, sentivo qualcosa che ballava non avevo il controllo di me partivo a corsa facevo dieci metri e poi dicevo ah, non c'era successo niente non c'era il terremoto quando c'era era uguale ma non era utile ecco Mamma per tanti mesi non andai più in mezzo. Senti, um, Vabbè, è più immensa senti questo era un episodio no certo è nel 76 ma appunto siamo sempre negli anni del movimento eravamo sul 77 sì. e carri armati eh cioè tu come l'hai vissuto nel 77 parlavi dicevi che per te è stata la fine del movimento in che senso nel no, 77 no cioè come l'hai vissuto te 77, quel momento? Cioè, visto che era un momento no, come che... un attacco e che il movimento reagiva, i cararmati di Bologna ce l'avevano mandati contro quindi noi avremmo reagito ma tu cosa hai fatto, in quel, cosa facevi in quel periodo? allora quando c'erano i cararmati a Bologna non si faceva che fare manifestazioni a Padova mm -hmm. contro i cararmati di Bologna con quello che ne conseguiva quindi poi ogni collettivo o nel mio caso ogni facoltà aveva la sua piattaforma eccetera andava avanti questo ma in particolare era evidente che il tiro si era alzato infatti quello mh, fu il motivo per cui alla fine mh, in quel, non dico in quel movimento ma in quel marasma le BR erano convinte che fosse arrivato il momento sì. per questo cioè quei cari armati che per me, non era, io non lo so non ho mai parlato con qualcuno delle BR per poter sapere che cosa hanno rappresentato per loro quei carri armati, ma per me ha rappresentato questo, una sfida aperta da parte dello Stato a cui era legittimo a quel punto rispondere, allo Stato però, quindi quello che mi, alla fine mi convinceva quasi di più le BR che non gli autonomi era che l'autonomia era una sfida dove la violenza era un po' sotto traccia e non sapevi mai verso chi era indirizzata era dare il calcio a alla possibile bomba per terra, era dare il calcio alla fascista per terra, cioè mi pareva più pulita la posizione del BR, dove la guerra era lo Stato, non era un nemico diffuso che non sapevi mai se era un nemico, se era un poveraccio, se era una donna fascia dove tu maschio se me la piglia a calcio in pancia, sei comunque un maschio che piglia a calcio in pace una donna per quanto questo sia facile e questo è quello che io ho visto lì Quindi, non era questa la violenza contro lo stato non è pigliare a calcio una pace per terra paradossalmente era di più rapire Moro era di più rapire Sossi paradossalmente era di più il tipo di azione che facevano i VR, che per quanto magari apparentemente erano più violente perché potevano essere mortali ma anche lì è difficile definire la violenza, cos'è? Per me è più violento piglia una donna a calci mentre questa è a terra, che non rapire un politico e ricattare uno Stato con quel rapimento, perché questo è stato il, il rapimento moro. Poi che cosa c'è stato? Certo io mica posso sapere, io ti dico, dal punto di vista di una che aveva 23 anni, che comunque era attiva a suo modo, nel suo piccino, in un movimento, che ha sentito rivolto contro di sé questi carri armati che, hanno, eh, che sono arrivati a Bologna ma contro di me erano quei carri armati li hanno mandati contro quel movimento hanno, era quel medico che aveva, mi voleva buttare giù dalla finestra e ora mi mandavano i carri armati e in qualche maniera però i carri armati era evidente che era un fatto politico che era un fatto collettivo e collettivamente potevamo rispondere Io individualmente come facevo a rispondere a quel medico? Potevo solo scappare, salvarmi. Era quasi un nemico più chiaro, capito? Quindi io quello che feci in, in quel periodo fu, passai l'anno accademico, quell'anno lì, penso che non feci neanche più esami a quel punto, sa che anatomia l'avevo fatto l'anno prima, avevo biochimica da tentare, non la passai. Quindi cioè, era diventato quasi in secondo grado quello, cioè, ne, cominciavo anche a pregarmi di questo cazzo di laurea in medicina perché a quel punto mi interessava di più una rivoluzione di cui ero già parte attiva e quindi cioè, io ci investii anche penso sì. che poi l'estate non mi ricordo come la passai e il problema fu quando ritornai, cioè a settembre ci fu la, la tre giorni, quindi io tra l'altro mi ricordo che dovevamo lasciare quell'appartamento a Padova perché ne avevamo trovato un altro con delle altre compagne. E, ed era da pitturare. E il mio babbo si offrì lui, con un mio zio, di venire a pitturare, cioè a, pittura, eh, a pitturare le pareti per non pagare i soldi di disse vengo io, eccetera. è eh, peccato che lui aveva preso il giorno quando c'erano tre giorni. È e fu un dramma da, dal mio punto di vista. Dovete scegliere fra mollarmi il mio babbo a pitturarmi un appartamento mio dove erano passati tutti i fechiettoni di Padova per, per un anno e lui alla fine operaio dell'aracquario eccetera con suo fratello si, assorbì, si assorbiva l'incarico di pitturarmi la casa perché io dovevo andare all'altro giorni a Bologna e fu un dramma per me decidere, scegliere scelsi Bologna e mollai lì il mio babbo con, con delle grosse anche contraddizioni, capito? però scelse di venire. Se devo dire ora per sapere poi, lo farei, feci bene. Era, era la mia vita. Che poi Mi babbo si fosse aperto di venire a titolare la casa. Ma era la mia vita, la sua era un'altra. Eppure il mio babbo degli a poco morì, guarda che tutti i miei figli, siccome era venuto questo fratello, quando è morto mi babbo, che è morto a giugno del 78, quindi meno di un anno dopo, è morto di imparto a 50 anni e stava bene mi accusavano di aver ammazzato il mio babbo. Simpatico. Sì. Quello quel preside. Tutti Tutti suoi fratelli. Perché io avevo sfruttato il mio babbo. Quella volta narravano. Quella volta è venuto a Padova poveretto. Chissà il suo cuore come ha sofferto e direi dopo pochi mesi è morto di in infarto. No. Non me l'hanno mai detto a me ma lo diceva la mia mamma. Quindi. Sì, raccontaci quei tre giorni a Bologna. Sì, raccontaci trei giorni. tre giorni a Bologna o di flash? Ho solo di flash. Perché venni con Maria Grazia e con. Ma cos'era tre giorni a Bologna? Eh? Era tre giorni eh? contro la repressione, contro repressione che fu lanciata da un appello di intellettuali francesi. Sì. Gattari. Chi eh, c'era poi? Deleuze, per insomma. Guarda, non mm. me le ricordo. Mm. E lanciarono questo appello sì. e fu organizzata questa tre giorni contro sì, la ma repressione La in quel momento, perché proprio Bologna? Contro quei carri armati ovviamente, riappropriamoci di Bologna. Con, guarda, per alcuni aspetti secondo me una campagna stampa similare a quella del social nel 2002. Mm. Arrivano i vandali, daranno okay. fuoco a Bologna, immagini di camionette bruciate a Bologna. Quindi noi carri armati che avevano mandato, certo che avevano mandato i carri armati perché arrivavano i, eh, e c'erano stati i vandali. E noi eravamo i vandali che dovevamo riappropriarci di Bologna, passando sopra, cioè sì, l'appello fu eh, dagli intellettuali francesi, per cui anche una donna, come si chiamava, la... No, me lo ricordo era Eh sì, vabbè. Cioè, mm. E te con chi sei andata? io sono venuta con Maria Grazia cioè quindi non con un gruppo organizzato anche perché a quel punto era un contesto dove era una, una riemprocriazione di popolo se devo dire delle immagini che mi ricordano no? come l'approccio che avevamo quando si arrivò e quando crollò il muro di Berlino che tu vedevi tutta la gente c'è il muro crollato i cararmati non ci sono più andiamo a Bologna i cararmati non ci sono più si arrivò c'era tutta questa gente per strada mi ricordo in autostop da Padova io già avevo questo comunque dolore dentro che avevo mollato il mio babbo Ma vabbè a quel punto si arrivò in autostop ci avranno accattati qualche compagno perché al tempo non c'era un'autostrada che collegava eh, Bologna col nord bisognava uscire a Padova Piniva lì e c'era un'altra autostrada che era la 4 che faceva così in Italia quindi da Bologna a Padova c'era un'autostrada sola che partiva da Padova era anche erano che era... Sartre, Foucault, Gattari, Deleuze <coughs> Roland Barthes Foucault. cioè c'erano proprio tutti sì. filosofi Sì, gli altri sì. non li conosco ma ve li leggo Val, Soller, Roche Gavì, Maciocchi e eh, eh Maciocchi era donna ah. Maria, Antonietta. Sì, Maria Antonietta Maciocchi eh. e Guillermo questi vabbè. erano i più importanti Sì, comunque vabbè wow. l'appello fu quello mm. ma fu quello perché s'assunsero questa cosa, secondo me, però in effetti eh, cioè, la legittimò, ecco, diciamo così, la legittimò non ci mandarono i cararmati. Quindi si trovò un contesto dove fu un'occupazione pacifica di una città dove la discussione all'inizio era che tutti erano timorosi perché cosa avevano fatto? Che avrebbero espropriato tutta Bologna, avremmo distrutto tutti i negozi, saremmo entrati gli avremmo rubato tutto li avremmo pure picchiati questo era quello che facevano passare i commercianti ovviamente i più coraggiosi tennero aperti ma siccome li avevano intimoriti era bellissimo perché tu arrivavi al bar ti vedevano e dicevi metti il caffè non so cosa costava il caffè eh, metti 20 lire non ho idea, non me lo ricordo questi dicevano no, oggi per voi costa 10 lire quindi noi saremmo lotti gli davamo le 10 lire, se l'avevamo se le avete, eh, e sennò te lo privano. Cioè, chi è te aperto ebbe questo atteggiamento che era similare a, a quelli che hanno tenuto... Cioè, era quel meccanismo lì. E quindi poi, ovviamente, tutti si finì in via Zamboni perché lì, io credo che avessero occupato, c'era la mensa lì all'epoca, degli studenti, credo avessero occupato la mensa e quindi i pasti erano gratis, quindi tutti a mangiare in via Zamboni. Poi avevano montato un campeggio io no, non sapevo allora dove fosse secondo me era parco nord che probabilmente il comune gliel'ha dato per, per mandarli là quindi noi che non avevamo da dormire già sapevamo che saremmo andati a dormire in delle tende di qualcuno che ci avrebbe invitato a parco nord e così andò quindi si arrivò e mi ricordo si voleva vedere tutto quindi la cosa era vedere tutto però in realtà noi si decise non mi ricordo i giorni come era organizzato C'erano varie iniziative e ognuno poteva scegliere. Io so perché l'ho letto dopo che fu quando Mario Mieli andò in piazza 8 agosto, credo che successe, a contestare eh, questa maschilità. Ma noi non si finivi. Io scelsi di andare al palazzetto dello sport. Il palazzetto dello sport era il posto che in qualche maniera era gestito da lotta continua cioè loro non dicevano lotta continua ma era quella più vicina a chi si identificava nel movimento studentesco in particolare c'erano Dario Fo e Franca Rame che erano un po' le star di questa cosa quindi si va lì e poi al centro dello sport e ci si mette io mi ricordo tipo boh, non, non so se Franca Rame non era ancora successo il suo monologo sullo stupro o se fece quello non lo ricordo, guarda di quando, quando è il stupro di Franca Rame se prima o dopo, perché eh, il Rame era più star di Dario Faux, quindi secondo me ci fu quello. Ma ovviamente nel casino mi ricordo anche poco, perché cioè, era tutta una cosa che prevaleva su quell'altra, cioè una specie di giostra della rivoluzione, no? Nel <ride> 73. Ecco, qui vuol che avrà fatto il monologo sullo stupro, perché altrimenti non, non, non c'era ragione che ci fosse lei come... Eh, e Ma vedi, eh, eh, prego, parla. No, di me. No, no, va avanti. No, niente, quindi si andò in questo palazzetto dello sport, per un po' tutto bene, tutto bene, perché allarme, allarme, diceva donna sui fascisti, no, arrivava l'autonomia, quindi allarme al palazzetto dello sport perché arrivavano gli autonomi. L'autonomia era via dei Volsci, quindi sto mitico via dei Volsci, che ha alleggiato sempre in questi tre giorni. Dove noi, che eravamo le nordiche spaventatelle temevamo sempre via dei Volsci, ma non noi, alleggiava, aiuto, ci sono quelli, bisogna stare attenti, ora ci saranno gli scontri. Credo che non sia successo nulla se non che siano scappati tutti. A quel punto, siamo scappati, li è finita così, tanto quel che c'era da fare, interventi, eccetera, c'erano stati. Poi mi ricordo, non so se quel giorno un altro, un altro che io racconto sempre, come il momento liberatorio da un punto di vista fisico per me che si finì, secondo me, in Piazza 20 Settembre, cioè quella lì all'inizio di Piazza Indipendenza, dopo la stazione dove c'è quell'arco, a... che è una piazza bella yeah. grande, e lì eh, c'era un concerto di Claudio Loldi, che era bolognese, E ah, io, la bolognese, la Bologna, Sì, Bologna è, Bologna è morto a Bologna. Bologna. Sono andata anche alla veglia sì, nel Brasile. Sì. che lavoravo. cioè è morto non tanto tempo fa, eh, che lavorava nel nel 2016, nel 2017, che è morto. Mm -hmm. Che poi lui è uno, credo abbia fatto un insegnante poi nella vita, ma quell'altro era di Bologna. Eh, e, e quindi io mi ricordo che se andò a sentire questo concerto... E mi ricordo aver ballato, che per me ballare era sempre stata la discoteca, quei con contesti contesti, con tutto quello che comportava, no? cioè il luogo del falso divertimento in fin di conti. E lì invece no. E, e mi ricordo il mio corpo che si liberava, dove eh, non sentivo neanche la violenza maschile, per esempio. Non, Io non la sentivo non è un caso che, per esempio, noi si chiudono i due e si andò a chiedere ospitalità in una tenda poi al parco nord, senza chiederci se era uomini o donne, non so neanche se abbiamo dormito io e lei nella stessa tenda o se non c'era posto. C'era una totale mescolanza, non c'era una divisione per sesso. Io non avevo timore, cioè, se devo essere onesta non avevo timore che, che ci fosse un uomo che ci volesse provare se non mandava e poi andò così cioè, non mi sono sentita per quanto io mi sentissi in accorto che si liberava e io credo che quel ballo in piazza con la musica di Lodi mi abbia cambiato la vita ma l'ha proprio cambiata perché? perché in qualche maniera è come se io fossi uscita da un bozzolo no? dicevo prima io non avevo neanche problemi a far sesso con gli uomini una dinamica, un meccanismo di cui non me ne pregava un cazzo, lo facevano tutti, lo facevo anch'io. Dopodiché non me ne poteva pregare di meno. Rispetto alle donne ero terrorizzata di essere lesbica, di potermi innamorare di una donna. Che libertà avevo? Il mio corpo che libertà aveva. Quindi eh, ero sempre vestita che non mi piaceva, no? Quando io se mi chiedevate, ma ti cioè perché come eri, eri ancora vestita no non avevo mille, più il gondone piccolette. da suora no, no. più il da suora ma tipo ero proprio applicettone in quell'epoca avevo i capelli lunghi di cui non me ne fregava nulla ho questi capelli brutti non, non sono una da portare i capelli lunghi quindi ero proprio trasandata per carità non insomma mai stata una che si tiene ma un conto è il trasandato un altro conto è che ti vesti a cazzo io ero proprio trasandata cioè Perché mi vivevo male il mio corpo, secondo me? Eh, guarda, in quel contesto ho imparato che si poteva viverlo bene, anche in mezzo agli altri. Eh, devo partire. Vabbè, guarda. Eh, eh, me la metti cioè, e Questo, questo per me è stato. No, vabbè, ma questo apre tutta una questione che ora, ora affronteremo tutta insieme. Va, in bagno, chiudo. chiudo! Tanto abbiamo poi il top.